Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurat tona i token Allah të modhruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusim Allah në modhuar që të na mbron nga çdo e keqje dhe nga çdo e ligë, pavarësisht apo ron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi sot në këtë ditë të madhe të Kurbanit Bejramit. Madje është dita më e madhe e vitit. Ky ditë është edhe dita e fundit e 10 ditëve të Dhulhijhes, nga ditët më të mira të vitit dhe është dita e parë e thirrjes së qurbaneve që gjithashtu e bën ditën më të mirë. Prandaj është dita më e mirë që ka lindur dielli në të dhe jemi në vendin më dashur nga vende që Zoti xhallahu ali i don dhe kemi ardhur që ta kryejmë adhurimin, ngadhurimet më dashur, atë të dashura të Allahut më nduan. Andaj më që është kështu si to ata shpresoj që edhe ne timi të jemi tek Allahu nga robët e Tij të dashur pi kresht para disa e shumë shejkuve më herët. Muhamidi sallallahu aleyhi wasallam, në këto dit të mëdha, në këto dit të shajnëta, në këto dit madhështore, që ndroj për herë të fundit para besimtarve, i përmblodhi kshillat, mesajët, që u ashpalosi besimtarve vite më radhë, i mësën të vazhdimisht, i uzën të vazhdimisht, por erdi koha që të përshëndetet me ta. Dhe në këtë përshëndetje Muhammedi, sallallahu aleyhu sallam, i dha disa mesajë, që ishin përmbledhje e fesë ti, përmbledhje e shpaljes. Andaj të ndërullë dhe besimtarë, shpesoj se mesajë më të mirë, u dhëzime më të mira, se kjo përmbledhje profetike, që e bëri pe i gamberi, sallallahu aleyhu sallam, në këto ditë, nuk mund të gjemë. A i tha shumë fjal a i tha shumë mesajë për më lejani që në këtë hudbet të kurban bajramit të për cilë disan nga mesajët e Muhammedit sallallahu a.s. disan nga mesajët e njëriot më të mirë që shkelin biftyrë në tokës mimësusin e njërzimit dhe njëriot më të dashun të Allahu gjellë gjellaluhu a thua valë qëfar tha Muhammedi a.s. në këtë hudbet tha shumë jonë kuptim të formulimit ju në kuptim të fjallëve, po në kuptim të përmbajtjes. Nga e që ka tha Muhammedi sallallahu e zëmë është se duhet të lejmë pas shpine, të refuzojmë, të lejmë anashtë i njëranësën. Ndaj fjallë e pa që tha përgambiris sallusamishtë e se braktisni gjdo adet, gjdo zakon të i njëranësës, po e vendosin në nënkëm të mija i njëranësën, Gjithçka që s'ka të bëjë me dijen, gjithçka që s'ka të bëjë me të mirën, gjithçka që s'ka të bëjë me njerëzorun, e shkeli përfundimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hutbën e fundit të tij, në drejtimin e tij qarshi besimtarëve që ishin mbledhur në masë të madhe mendëdgju, njërin më dashur për herën e fundit. Ignorancë është çdo gjë që bie ndesh me mësimet e Zotit. Ignorancë është çdo gjë që i bën dëm njerëzimit. Ignorancë është çdo gjë që është në favartë të knajësis e pshit e më kundështim më kundështim me besimin, me bindjen me logikën, me arsyën me diturin, prandaj, të ndërru dhe zërët të punojmë në këdretim i një ranësën të alergojmë e rësiren që ponën i një ranësa të alergojmë të andriqojmë vetën tonë me ndje tonë, shtëpi tonë, vendin tonë me diturin, me shkencë me një huri, e kështëtisim për para nga se mesajë i pë pikrist ashtu sikur e filloi lezo studio e msa es për para në emër të Zotit tënd ngazime që pejgamberi Sallallahu i mehan në kët u bë madhështore te ndrullëzë besimtari është se gja ku i njëri tjetë pasuria e njëri tjetë janë të shajta nuk lejohet në asnjë minutë të cenohen ne po tronditemi ku pas kohe veçarin qytetin ton ku vetfundet i mi tronditur keç i mi shqetësuar shumë Pra turofas që kemi dëgjuar, vrasje pa kuptimta, dhërdhje gjakut. Ku është çendria? Ku është vllaznia? Ku është njerësia? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i tha, ta shënojmë gjakun. Ti e di çka është pa prekshme, diçka e pacrehshme, dhe një i dhës bashku me gjakun edhe pasuria. Pasuria e këtij dhënës të shënj duhet më ruajt. Pasuria e njëri tjetër të shënj duhet më ruajt. Nuk lejohet më u këtë çpordor, nuk lejohet më uzurpou apo te posedon çfarë mënyre që nuk është ligjore, nuk është e duhur, nuk është në përputhje me marrveshën ndërsjellë mes palëve kështu më radhë. Edhe për këtë na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të luftojmë një rancën dhe të shëntërojmë pasurinë dhe gjakun e njëri tjetrit. Dhe nga porositë që dha më e Kamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërua Allahu në këtë ditë më vësore është që ti më të kujdessh shumë në përgjësi që kemi marrë bivete. Gjdo kështë për njëve ka përgjësi, qofë si krye familjar, qofë si arsimtar, qofë si hojë, qofë si udheqës, apo qka do qofë tjetër, mjek, ingjiner, ma dje edhe si individ ke përgjësi bivete në të ndë. Qfarë tha pejgamberi sallallahu sallam. Qonin ven e manetet, kryin e përgjësi në si duhet, nga se nbi bazën e përgjësi që kemi këtë dunja dhe kom njësër për Allah të manuar dhe të japë një logari. Gjitho kosh për njërët e këtë parasyshë se, përgjësia që e ka në këtë botë, dhe kompetitës që e ka, apo e zbatën si duhet, apo e krynë si duhet, apo e dihman të tjertë me te, apo apo e bën të kunder tërë. Përgjësia në këtë dunja është një nga pjesët më të në cishme të logari dhe njësë, njësër për Allah të manuar. Andaj, E përfundoi kështu hutën e tij te ndërllazor. Fjalimet i kështu e përfundoi. Mir, po mos harojmë, se kështu e përfundon edhe jetën e tij. Në momentin e fundit duke vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Isha duke marrën frymën e fundit çfartha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As sala, as sala wama malakat eimanukum. Namazet rënë gati, gazet ky lidhje me Zotin dhe përgjithësisht që keni, karshi njëri tjetër rënë gati. Kështu e kompleton misionin, raportet mira me Allahun dër apoit mira me zvetë. Kjo është thëja jon, e cila na mëson se çdo dimension të jemi në rregull, ta ndërtojmë raportin me Allahun si duhet, të largojmë pendjesat mes neve dhe zotit ton Xhallal Xhelalu, por pastaj mbi bazën e rrugëllimit të raportit me zotin ton, të rregullojmë raportet mes nesh, duke larguar xilin, urrëtjen, inatin, xhelozinë keqe, e gjitha ato që po pengojnë që ndyr të lëshme të funksionojnë dashuria, respekti, mshira ndër me të neve. Zotë e bovë që ne të lidhemi fëqemishme zotin tonë, e pastaj të kemi lidhë të fëqeshme me zvete. Zotë e lësë që në mesneshtë të funksionan dashuria, respekti, solidariteti, mirësia, e gjitha ato që realisht e shpërfaqin amë në ndrëshmet njëriut dhe e bëjnë meritor të udheqë dhe pozitin që Allah e adha të dëshmën njëriut se me dëvërtet e ka kuptuar dhe e ka realizuar si duhet. Allah në auzot në rrugën e drejt, Allah në e përmërsov gjenjën ton, Allah në ndalë gjak derdhjet, kësh përdimin e pasuris, Allah në mundsov që të fitojme me djerësin e ballit ton, me halal, e ashtë njëherë duke prek atje ku nuk duhet, në e rrujtë Allah në derin, në moralin ton, në mundsov që t'jemi në këtë dunja të lumë për të gzuar dhe njëse për Allah të faqe barë. Kërkoni falen nga Allahu, nga së Allah falës ذاش مشروع وسط اكون قولي هذا واستغفر الله ليه ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله يجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تندر الغزر برفوند نوك من بيت التاتر باسشا Talësë Allah në manuar që gjithë ata që të therim kurban, sad, e nesër, e nditë vijem, Allahu të hapërnen kurbanat juna. E gjithë tjerve, Allah në e përnotë a dhurim e tona. Zotë i bëfë që t'jemi gjithë mon me gëzim, lëmë të ri, për me që këtë dunja ka dhe sprova ka vërshërsi, Allah në ndihmofti të kalojim si duhet, me lehëcim dhe gjithashtu bashkunim me zvete dy informata për fond, njërë një lesh më heret, por me që është hëtë be, ndo është a dikush se ka dëgjuar, prej ores 8, sëtë, në zyret e bashkistame, bët hapja e pritis e besimtarëve, e kurdo qovë që të martë, me uru dhe me gëzu bajramin se bashku. Me s'kena pasmunësime e bë vitë të kaluar, a për shkak të pandemis, elham në ta shështë bë mundësia dhe dhe të bëjmë pritje, të organizuarë, për Bajram. Nesër në ora 7, pas dite, në shesht një së boletini, organizohet program festiv nga bashkëtje Islamë e Mitrovicës për ras në kurban Bajramit. Do të kjetë disa pika interesante, do të kjetë këndimi lahish, Quran, si të konë kurban Bajramit dhe do të shpendojmë dhurata për fëmi që t'i gizohim, dhe gjithlitojnë dhe të vëjmë një atmosferë festive, që kjo atmosferë që është në shëpia tona, si kur që përmena të del edhe në edhe në shështëllin tonë. Gëzofshim për shumë mote, pritëshim edhe shumë tjerë Bajrama, mirë e ma mirë, në shëndet, në harmoni, në bashkunim, e bëftë Allah që vendion të në zënë. Allah në arrujt nga gjdo keqa dashas, nga gjdo kurth, nga gjdo gjë e keqe që në rëzikan, Zotë në ambrojt e në ruajt. Në emrin tim, dhe në emrë të këshirë të bashkislamen në mitërbis, të gjithve juroj për fesën e